Alexander Grobowski A Véletlen Zajtalan árnyék Egy űrhajó szállt lesötétedéskor az erdei tisztáson. A közelben se vándor, se gombász, se pásztor nem akad, hogy észrevehette volna. És így is kellett történnie ennek. Ez is volt a terv. Három alak szakadt külön a hajótól, s figyelt, miképp veszi kezdetét, hogy a földbe hatoljon könnyedén az óriási test. Belekúszott, akárha erő vonta volna alá ellenállhatatlanul. Elrejtőzött tökéletesen. A helyén pedig fű és bozót zárult össze megint, és egyetlen kicsi fűszáll. Egyetlen meggyűrődött levél sem emlékeztetett arra, ami itt végbe ment. Kezdődött az invázió hadművelet. Az a három rálelt az útra. A város irányába haladtak. Járásuk természetes volt. Mozgásuk, kézbozdulatuk csak nem emberi. Nem lehetett kitalálni, kik ők és miféle cillal kerültek ide. Senki az arcukat nem kutatta hosszas, figyelmes pillantással. Nem volt jelölve a föld egyetlen csillagászati térképén sem az a világ, amelyből megjelentek itt. Tapasztalt felderítő volt ez a három, s ami a bolygót illeti, útjaik során távolról sem az első. Csak háromféle információ érdekelte őket. A földi lények táncai, képzeteik a jóról és a rosszról, és valami, amit olyan szóval jelöltek, amelynek nem volt megfelelője a földi nyelvek egyikében sem. Ezért nem lehetett sem kifejezni, sem lefordítani. A többinek nem volt jelentősége nemzetközi tekintély vagy ideológia és politika, épp oly közömbös volt a számukra akár a kaportermelés vagy a golf szabályai. Nem pusztán a kíváncsiság vezette őket. Az volt a feladatuk, hogy küldőik számára kifürkészék, miképp tisztíthatnák meg a bolygót a szennyeződéstől. Attól a szánalmas biológiai fajtól, amely jelenleg tenyészik rajta, hogy felszabaduljon ez a világ alét más, tökéletesebb képviselőinek. Lépést tartva haladtak, karjuk ütemre lengett, sőt, arcuk is, mintha egyforma lett volna, mind a hármoké. Hallgattak. A városba érve, a jöttek, szótlanul mindegyikük külön ment tovább a maga útján. Bizonyos időközönként, hol egyikük, hol másikuk bukkant fel egy-egy városban, egy-egy országban, a legmeghökkentőbb helyeken. Megjelentek, hogy eltűnjenek megint, és röviddel rá észrevétlen újfent ott teremjenek valahol, valószínűtlenül. Amíg egyikük a nudisták kongresszusán tartózkodott, másikuk a Bonstani intézetben bajlódott a tete megzsigereivel. A harmadik énekpróbákon vett részt, vagy egy alig látogatott múzeum kéziratait böngészte, hogy ráleljen végre egy fel nem fedezett, egyedül csak általa felismerhető sorra, és örömteli hümmögéssel beírhassa az állandóan magával hurcolt noteszbe. Neves tudósoktól szereztek interjút, titkos ügyiratokat vizsgáltak át. Mégis, leginkább amire kifejezés, szó se létezett a földi nyelveken, az érdekelte őket hármukat. Hosszú órákat beszélgettek átmiatt a haldoklókkal, halára ítéltekkel és elmeháborultakkal. Kutatták. És úgy látszott, meg is tudják azt a felületet. Országokon, földrészeken vizsgattak, feltűntek és elvesztek újra, és nem szánták a világot, amely fölött az ítélet kimondatott. A föld elkárhozott abban a pillanatban, abban az órában, amikor idejöttek. Közben közeledett az idő, hogy miután megtudtak minden megtudhatót, távozniuk kelljen a bolygóról. Hagyják lakóinak naív játékukat tovább játszani. amíg csak az az elodázhatatlan nap, elkerülhetetlen perc, az utolsó. El nem érkezik. Ami megtudható még maradt, részlet vagy csupán árnyalat. Utolsó vonás, hogy a döntést, amely készen volt már és elfogadtatott, véglegesítsék. Bár nem leveleztek, nem telefonáltak, nem váltottak táviratot, mindhárunk tudta, hogy itt tartózkodásuk a végéhez közelít, ideje visszatérniük. Ezen utolsó napok egyikén Valamelyikük egy könyvtárban időzött, a tudományos, fantasztikus könyveket vizsgálta át. Itt akadta kezébe Grabowski egyik elbeszélése, aminek az volt a címe, A Véletlen. Ahogy haladt az olvasással, nőtt, nőtt benne a zavar, riadságba, kétségbe esésbe, majd rébületbe váltva át. Ehhez a részhez ért is, megértette, hogy vége van. Vége nem csak az expedíciójuknak, hanem meg lehet az őket ide rendelő világnak is. Hiszen lesem szállhattak, sőt, nem is közeledhettek még a bolygóhoz, amikor elbeszélés formájában már létezett róluk híradás. Sehol se. Más világok közül egyetlen egyben sem tapasztalták még, hogy lehet ilyen jövőbe látó képesség. A tehetetlen dű sisterget benne. A nyitott lapokra merett, majd rémülten, zihálva a bejárathoz rohant. Sátáni döngéssel rontott végig az utcán, kénes füstgomolyt és lángnyelvet lövelve amíg csak el nem tűnt az átjáróházak és palánkok mögött. A könyv, amelyet olvasott, ott hevert az asztalon tovább. A tehetetlendi, mondta a szöveg, s benne. A nyitott lapokra merett, majd Rémülten zihálva a kiárathoz rohant. Sátáni döngéssel rontott végig az utcán, kénes füstgomolyt és lángnyelvet lövelve, amíg csak el nem tűnt az átjáró házak és palánkok mögött. Félelemtől űzötten forgószélgyanán suhantak kevéssel a talaj fölött. Karjuk szorosan feszült a testükön. Az arcuk, akár a lárva, mind a hármuké nem egy időben érkeztek arra a helyre, ahol hagyták az űrhajót. A sötét test már közelettükre fúrta is kifelé magát a föld alól. Befogadta őket, megrándult, hang nélkül felszállt és eltűnt az égen. A föld egyetlen csillagászati térképén sem jelölt világok egyikének, Invázió kísérlete ezzel véget ért. A Föld egyetlen csillagászati térképén sem jelölt világok egyikének invázió kísérlete ezzel véget ért.